Capitolul 36 Apostazia din Galatia În timpul rămânerii la Corint, Pavel a avut motive de serioasă îngrijorare cu privire la unele din bisericile deja întemeiate. Datorită influenței falșilor învățători care s-au ridicat printre credincioși din Ierusalim, dezbinarea, erezia, senzualismul au câștigat repede teren printre credincioși din Galatia. Acești învățători falși amestecau tradițiile iudaice cu adevărurile Evangheliei. Neluând în seamă hotărârea Consiliului General de la Ierusalim, ei au impus convertiților dintre neamuri păzirea legii ceremoniale. Situația era îngrijorătoare. Relele care fusese reintroduse amenințau ca în scurtă vreme să nimicească bisericile din Galatia. Inima lui Pavel era sfâșiată și sufletul lui era tulburat din pricina acestei și apostazii, din partea acelora pe care el îi învățase cu atâta credincioșie principiile Evangheliei. De îndată, el a scris fraților înșelați, arătându-le învățăturile greșite pe care le-au primit, mustrând cu mare asprime pe cei care se îndepărtau de la credință. După ce îi salută pe galaten prin cuvintele har și pace de la Dumnezeu Tatăl,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 Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Învățăturile lui Pavel fuseseră în armonie cu scripturile și Duhul Sfânt a dat mărturie despre lucrarea sa. De aceea el i-a avertizat pe frații săi să nu ia aminte la nimic care ar fi potrivnic adevărurilor pe care el îi învățase. Apostolul i-a îndemnat pe și galateni să cugete cu multă luare aminte la prima experiență făcută de ei în viața creștină. O, galateni nechipzuiți!" exclamă el. Cine va a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți?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 Încrezându-se în puterea lui Dumnezeu de a mântui și refuzând să recunoască învățăturile propovăduitorilor apostaziați, apostolul s-a străduit să-i facă pe cei convertiți să vadă că ei fuseseră într-un mod grosolan amăgiți, dar că prin întoarcerea la credința lor de mai înainte în Evanghelie, ei puteau totuși să înfrângă planurile lui satana. El a luat poziție în mod hotărât de partea adevărului și a neprihănirii iar credința sa categorică și încrederea sa nezdruncinată în soria pe care o vestea, i-a ajutat pe mulți a căror credință se stinsese, să se întoarcă la credincioșia lor față de Mântuitorul. Cât de diferit de felul lui Pavel de a scrie bisericii din Corint a fost calea pe care a urmat-o el față de galateni. Pe primii i-a mustrat cu multă prevedere și gingășie. Pe cei din urmă, prin cuvinte de necruțătoare mustrare, corintenii fuseseră în de ispită, amăgiți de meșteșugita sofistăria învățătorilor care au prezentat rătăcirile sub masca adevărului, ei au ajuns confuz și încurcați. Pentru a învăța să deosebească rătăcirea de adevăr, era nevoie de înțelepciune și răbdare. Asprimea sau graba nejudecată din partea lui Pavel ar fi distrus influența lui asupra multora dintre cei pe care el dorea să-i ajute. În bisericile din Galatia, rătăcirea căuta să înlăture solia Evangheliei pe față, deschis. Hristos, adevărata temelie a credinței, era cu totul dat la o parte pentru a fi înlocuit cu învechitele ceremonii ale iudaismului. Apostolul a văzut că pentru a-i salva pe credincioșii din Galatia de influențele primejdioase care îi amenințau, trebuia să fie luate măsurile cele mai hotărâte și să fie date avertizările cele mai pătrunzătoare. O învățătură de seamă pe care trebuie să o învețe fiecare slujitor al lui Hristos este aceea de a-și adapta lucrarea potrivit condițiilor celor pe care el dorește să-i ajute. Blândețea, răbdarea, hotărârea și fermitatea sunt la fel de necesare, însă toate acestea trebuie folosite cu un cuvenit discernământ. A te purta înțelepțește cu diferitele categorii de oameni, în împrejurări și condiții diferite, este o lucrare care cere o înțelepciune și o judecată luminate și sfințită de Duhul lui Dumnezeu. În epistola sa către și galateni, Pavel a rezumat pe scurt întâmplările principale în legătură cu propria sa convertire și experiența sa creștină de la început. Pe această cale, el a căutat să arate că, printr-o deosebită manifestare a puterii divine, el a fost adus să vadă și să pătrundă marile adevăruri ale Evangheliei. Prin îndrumarea primită de la Dumnezeu, Pavel a putut să-i avertizeze și să-i mustre pe galateni într-un mod atât de solemn și hotărât. El a scris nu cu ezitări sau îndoieli, ci cu asigurarea unei convingeri bine-întemeiate și a unei cunoștințe de pline. El a arătat lămurit deosebirea între a fi învățat de om și a primi învățătură direct de la Hristos. Apostolul le-a cerut galatenilor să se despartă de călăuzele false care îi duseseră în și să se întoarcă la credința ce a fost însoțită de dovezile de netăgăduit ale aprobării divine. Oamenii care au încercat să se abată de la credința lor în Evanghelie erau fățarnici, cu inima nesfințită și cu o viață decăzută. Religia lor era alcătuită dintr-un șir de ceremonii prin îndeplinirea cărora ei nădăjduiau să dobândească favoarea lui Dumnezeu. Ei nu doreau după o evanghelie care chema la o ascultare de cuvântul Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3 Ei erau de părere că o credință întemeiată pe o asemenea învățătură cerea un sacrificiu prea mare și astfel ei s-au agățat de rătăcirile lor, înșelându-se singuri și înșelând și pe alții. A înlocui sfințenia inimii și a vieții cu forme exterioare de religiozitate este încă și acum tot atât de plăcut firii nerănăscute cum era și în zilele acestor învățători iudei. Astăzi, ca și atunci, există călăuze spirituale mincinoase la a căror învățătură mulți ascultă cu nesați. Este străduința binechibzuită a lui satana de a abate mințile de la nădejdea mântuirii prin credința în Hristos și ascultarea de legea lui Dumnezeu. În fiecare veac, arhivrăjmașul își adaptează ispitele potrivit prejudecăților sau pornirilor acelora pe care el caută să-i amăgească. În vremurile apostolice, el i-a făcut pe iudei să înalțe legea ceremonială și să lepe de pe Hristos. În vremurile de acum, el îi îndeamnă pe mulți pretinși creștini sub pretenția că îl onorează pe Hristos să arunce o cară asupra legii morale și să învețe că preceptele ei pot fi călcate fără primejdia pedepsei. Este de datoria fiecărui slujitor al lui Dumnezeu să se împotrivească ferm și hotărât acestor pervertitori ai credinței și, prin cuvântul adevărului, să arate fără teamă rătăcirile lor. În efortul său de a recâștiga încrederea fraților săi din Galatia, cu multă înțelepciune, Pavel și-a susținut poziția sa ca apostol al lui Hristos. El se declară a fi apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Nu de la oameni, ci din partea celei mai înalte autorități cerești, își primise el însărcinarea. Și poziția lui a fost recunoscută de Consiliul General de la Ierusalim față de ale cărui hotărâri. El s-a dovedit ascultător în toată activitatea sa printre neamuri. Nu pentru a se înălța pe sine, ci pentru a preamări harul lui Dumnezeu a prezentat Pavel acelora care tăgăduiau apostolatul său, dovada că el nu era cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. 2 Corinteni 11,5 Aceia care căutau să minimalizeze atât chemarea cât și lucrarea sa, luptau împotriva lui Hristos, al cărui har și a cărui putere erau manifestate prin Pavel. Apostolul era silit, prin împotrivirea vrăjmașilor lui, să ia o atitudine hotărâtă pentru a-și menține poziția și autoritatea. Pavel a stăruit cu multă căldură de aceea care, odată cunoscuser în viața lor puterea lui Dumnezeu, să se întoarcă la iubirea lor din tâi față de adevărul Evangheliei. Cu tovezi, de nezdruncinat, el a prezentat privilegiul pe care îl aveau de a deveni bărbați și femei liberi în Hristos, prin al cărui har ispășitor, toți cei care se predau pe deplin sunt îmbrăcați cu mantia neprihănirii sale. El a susținut adevărul că orice suflet care va fi mântuit trebuie să aibă o experiență sinceră și personală în lucrurile lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului pline de un călduros apel nu au rămas fără rod. Duhul Sfânt a lucrat cu mare putere și mulți ale căror picioare rătăcisere pe căi străine au revenit la credința lor de la început în Evanghelie. De aici încolo ei au rămas tatornici în libertatea prin care Hristos îi făcuse liberi. În viața lor se dădeau pe față roadele Duhului. Dragostea, pacea, bucuria, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, Credincioșia blândețea înfrânarea poftelor. Numele lui Dumnezeu era proslăvit și mulți au fost adăugați la numărul credincioșilor din toată regiunea aceea.